відповів я. «Пам'ятаю, довелося читати твою повість про чорну свічу від Єлени. Було цікаво і без моралізаторства. Можливо, тобі варто повернутися до тієї борозни, яку вже спробував виорати. Ти розумієш, що я хочу сказати?» Богдан запитливо дивився мені в обличчя. «Я міг би сам...» немов виправдовувався, та боюся вибілювати свій рід, своїх стрижаків. А тим часом все сталося через торбу кукурудзи. Все починається з малого, мій друже. Час було прощатися. До Львова майже три години їзди автомобілем, а вже пополудніло. Змій коронований у Горопахах Головний редактор найпартійнішої газети Іван Васильович Дунаєць читав мій нарис, вишіптуючи для певності кожне слово, і у мене склалося враження, що він губами визбирує з паперу розсипані просини. Час від часу редактор поглипував на мене спонадокулярів, мов би хотів у котрий вже раз переконатися, що цей матеріал написав власний кореспондент його газети. Я вдавав, що редакторські зирки мене не бентежать. Сидів перед його столом, як перед слідчим, склавши руки на колінах, сумирно і терпеливо очікував його присуду. Власне, передбачав, яким буде його вирок, але мене ніби навмисне під'южувала авторська цікавість». Як редактор зреагує на описане в матеріалі, і тому я набирав невинного вигляду і навіть наперед готувався до оборони. Мовляв, ми задихаємося в клоаках цивілізації, ми відірвалися від матінки природи, приймаємо і віримо тільки в те, що є загальноприйнятним, загальновідомим і нібито науково доведеним. Крок управо, крок уліво і вже називаємо ті кроки Єрестю. В даному випадку підглянута мною тайна і правдиво описана, викличе, можливо, в декого сміх, іронію, сарказм. Напевно, негайно будуть пришпилені ярлики. Це містика і ще раз містика. Такого просто бути не може. А якщо допустимо, що воно й має місце, то хай собі живе десь там у глибинці лісів і скелі. Широкий загал радянських людей, які будують світле майбутнє, це не цікавить Воно просто вороже, нам не потрібне Одне слово, я був готовий до заперечення Для оборони наготував заздалегідь купу аргументів Але редакційний шеф, допавшись до матеріалу, перечитував його вдруге, а може й у третє Він начебто не вірив сам собі Бо змінив окуляри у нього на столі завжди виблискувала на поготові шеренга різних окулярів. І колеги в редакції обережно посміювалися, що Іван Васильович має для кожного літ раба або ж кореспондента окремішні. Це, видите, такий у нього редакторський метод – до кожного з нас приглядатися іншими очима. Сьогодні ж, однак, він перемінював окуляри, я гадаю, зовсім не для того, щоб пронизувати мене своїм вивчаючим поглядом – бо ми давні приятелі, а тільки для того, щоб пильніше вчитатися в моє непросте писання. З його обличчя було видно, що редактор не вірить жодному моєму слову. Родуваті куці брови, як травневі хрущі, повзли і повзли вгору на гарбузячу лисину, і там заумирали, щоб через хвилю, яке належить хрущам, злетіти вниз та побренькати колеми по кабінету». Сухі зсукані в тоненьку ниточку губи і стиснуті щелепи свідчили, що Іван Васильович лише з поваги до старого приятеля і шануючи його сиву чуприну, прикушує зубами косяк огніваних слів. Суха і біла його ліва рука, власне, довгі пальці підстрибували, і, мов лошаки, били копитами по столі. Пальці хвилинами стиплювалися в кулак, або ж криблий нігтями розкидане на столі папір'є. Хтось, може, бачучи Івана Васильовича в передгрозовому стані, дав би, як мовиться, з кабінету ногами знати, поки шеф пересердиться, бо й таке траплялося в редакційному житті. Але я ані-ані не боявся шефа, я навіть його любив і шанував. Його варто було любити вже за те, що він узяв мене, розкрибованого кореспондента однієї молодіжної газети, до своєї редакції на посаду спеціального кореспондента.